Молодша сестра моєї матері віртуозно грала на цьому інструменті, запкнутому в наші часи до музичних комор. Солідні люди, що вміли писати, рахувати і зналися ще на дечому, проливали в моїй присутності сльози, згадуючи, як пречудово грала на лютні покійна мамзель Зофі. Тож хіба можна закидати мені спраглій дитині те, що я зовсім безпорадний, ще не здатний виявити свою свідомість у слові, жадібно пив чарівну тугу дивовижних звуків, яку лютнярка виливала з глибин своєї душі. А той лютняр, що грав над моєю колискою, був учителем небіжки. То був приземкуватий клишоногий чоловічок, і звався він Мосьє Туртель. Він носив дуже охайну білу перуку з широким каптурцем на потилиці і червоний плащ. Я все це кажу лише для того, щоб довести, як чітко бачу перед собою образи з тих часів, і щоб ні в майстра Абрагама, ні в когось іншого не виник сумнів, коли я твердитому тому, що добре пам'ятаю, як малою, що навіть не дитиною сидів на колінах у молодої дівчини, лагідні очі якої освітлювали мою душу, що й досі чую її милий голос. Чую, як вона говорить зі мною, як співає мені, що й досі не забув, якою любов'ю і ніжністю до тієї чарівної істоти палало моє серце. Це й була тітка Зофії, яку в родині називали чудним, пестливим найменням Фюсхен. Одного дня тітки Фюсхен десь не стало, я цілий день проплакав за нею. Тоді нянька взяла мене на руки і понесла до кімнати, в якій на постелі лежала тітка. Але якийсь літній чоловік, що сидів біля неї, швидко схопився зі стільця і випроводив нас звідти, суворо нагримавши на няньку. Невдовзі після того мене одягли, закутили в теплі хустки і віднесли в зовсім інший будинок до інших людей, які почали запевняти мене, що всі вони також мої дядьки й тітки – що тітка Фюсхен дуже хвора і що коли б я лишився в неї, то й сам захворів би. Минуло кілька тижнів, і мене повернули туди, де я жив раніше. Я плакав, кричав, що хочу до тітки Фюсхен. Опинившись нарешті в її кімнаті, я подріботів до ліжка, на якому колись лежала хвора, і розсунув завіски. Ліжко було порожнє, і якась особа, знов-таки моя тітка, сказала крізь сльози, «Ти вже не знайдеш її, Йоганнесе, вона померла і лежить у землі».